Nyolcadik fejezet. Nyolc óra tizenöt perc. Szóval, nem árulod el, hogy jártál az éjszaka? kérdezte sértődötten Keszi. Keze már a kocsi ajtajának a fogantyúján volt, és ki akart szállni. A dzsip az N.C.-kott gimnázium kocsiba ajtóján éppen a bejárat előtt állt. Mondtam már, elmentem, kocsikáztam egyet, felelte Bó, mi ebben a különös? Korábban egyszer sem jutott eszedbe éjszaka kocsikázni. Miért nem ébresztettél fel, és mondtad meg, hová megy? Túl mélyen aludtál, nem akartalak zavarni. Nem gondoltál arra, hogy esetleg fölébredek és halára izgulom magamat, mert nem tudom, hol vagy? kérdezte Keszi. Sajnálom, kért elnézést, Bó és Békitől megfogta a lány karját. Föl kellett volna ébreszteni, de akkor úgy éreztem, jobb, ha hagylak aludni. Megígéred, hogy ha legközelebb előfordul ilyesmi, fölébreztesz Meg. Ból nagyobb nyomaté kedvére bólintott is. Jessusom, mekkora ügyet tudsz csinálni ilyen apróságból? Nagyon megijedtem, felelte keszi, még a kórházat is felhívtam, hogy megkérdezzem, nem vagy-e ott. Aztán a rendőrséget is, mert eszembe jutott, hogy hát ha valamilyen baleset ért. Rendben, elfogadom, hogy igazad van, adta be végleg a derekát Bó. Keszi kiszállt a kocsiból, de a nyitott ablakon át még behajolt és megkérdezte. Miért kellett pont éjjel kettőkor kocsikáznod? Miért nem volt elég, hogy sétálj egyet, vagy ha már végleg nem tudtál elaludni, miért nem nézted a tévét, esetleg olvastál? Ne kezdjük előről, szólt rá nyugodtan, de kisebb indulat nélkül Bó. Rendben, rendben, válaszolta a némi vonakodással keszi, Végül is a fiú bocsánatot kért, és úgy tűnt kellőképpen bánja, amit tett. Háromra érted, jövök, búcsúzott el Bó. Integettek még egymásnak, aztán a jeep elindult. Amikor a sarokra ért, Bó nem fordult hátra. Ha megteszi, látta volna, hogy keszi még mindig ugyanazon a helyen áll, ahol hagyta. Megvárta, míg a kocsi elkanyarodott az egyetem felé, és miután eltűnt a szeme elől, lemondóan megcsóválta a fejét. Bó különös viselkedése jottányit sem változott, sőt, ha lehet, még nyugtalanítóbbá vált. Bó vidáman fütyűrészve, Keszi aggodalmával mit sem törődve hajtott át a belvároson. Küldetése volt, és az kötötte le a gondolatait, de azért nem annyira, hogy ne figyelt volna fel rá, különösen, amikor a közlekedési lámpáknál meg kellett állnia, hogy milyen sok gyalogosan vagy éppen gépkocsival közlekedő köhög fújja körülötte az orrát. A város központjában, mintha minden második ember felső léguti megbetegedésben szenvedett volna. Sokan közülük sápadtak voltak és erősen verejtékeztek. A belvárost jócskán maga mögött hagyva, az egyetemmel nagyjából egy magasságban, Boa Main Streetről Goldwyn Place irányába fordult. Jobbra tőle volt a kutyamenhely, a szélesre tárt vasrácsos kapun behajtott. Színesre festett betonkockákból épült épületnél állította le a kocsit. A ház mögül szűnni nem akaró ugatás hallatszott. Az ajtón belépve Bó egy titkárnővel találkozott, elmondta neki, mit kíván, és az megkérte, foglaljon kis időre helyet a látogatóknak berendezett váróban. Bó olvashatta is volna valamelyiket az odaragasztott újságok közül, ám helyett az ugatást és a rövid születekben hallatszó macskonyávogást figyelte. Közben arra gondolt, milyen különös módja is ez a különböző egyedek közötti kommunikációnak. Tetszik, koló vagyok? szakította meg a gondolatait egy hang. Úgy hallom, kutyát szeretne. Igen, válaszolta Bó, és fel is állt, hogy üdvözölje a férfit. Ennél jobb helyre nem is jöhetett volna, mondta lelkesented. Nem igen van olyan fajta, amit nálunk meg ne találna. Mivel kifejlett kutyát akar, nagyobb választékot tudunk mutatni, mint ha kölyök kellene. Van elképzelése arról, hogy milyen fajtát szeretne? Nincs felelte Bó, de ha meglátom, amelyikre szükségem van, rögtön megismerem. – Tessék? – kérdezte Kisé értetlenül a gondok. Azt mondtam, hogy majd akkor döntöm el, ha már látom az állatokat. – Akar előbb képeket nézegetni? Az összes kutyánkról van felvételünk. Szeretném inkább élőben látni őket. – Rendben, egyezetbe lerögtönted – evezette bóta titkásság mellett az épület hátsó részében lévő ketrecekhez, ahol állati ürülék fertőtlenítő szagával keveredett enyhe bűze vette körül őket. Ted elmagyarázta, hogy az ott tartott állatok orvosi felügyelet alatt állnak, minden második nap ellenőrzi őket a városból kiáró állatorvos. Ketrecben lakó kutyák többsége nem ugatott, bánatosan csöndbe maradt, és néhányan közülük kifejezetten betegnek látszottak. A telep hátsó udvarát vasráccsal körülvett ketrecek töltötték meg, és közöttük ugyancsak sűrű kerítéstől övezett tágas kifutó is volt. Az egész térséget lebatonozták, és a kutyaházaktól még a gondnokságépület hátsa fele mellé is jutott néhány. Ted végigvezette bót az első soron. A körülöttük lévő kutyák a szagukat megérezve vad ugatásban törtek ki, de a gondnok csöppet sem zavartatva magát lelkesen ecsetelte mindegyik bemutatott fajta előnyeit. A leghosszabbad egy középuszkár ketrecénél időzött el. Az ezüstszőrű állat fekete szeme esdeklően nézett rájuk, mint egy biztatva a látogatót, hogy őt válassza. Bó megrázta a fejét, és továbbment. Miközben Ted éppen egy fekete labrador remek tulajdonságait ecsetelte, Bó megállt, és egy hatalmas, izmos testű, őszbarna kutyát kezdett nézegetni, amelyik enyhe érdeklődéssel viszonozta is a pillantását. Ezzel mi a helyzet? kérdezte a gondnokot. Ted látva, melyik kutyáról kérdezi, Bó enyhén felvonta a szemöldökét. Nagyon szép állat, mondta, de hatalmas és nagyon erős. Biztos, hogy éppen ilyen érdekli? Milyen fajta? kérdezte Bó. Bullmastiff. Az emberek általában félnek tőle a mérete miatt. Ez is, ha akarná, bárkinek egyből leharaphatna a karját, de eszében sem jut, nem olyan a vérmérséklete. Egyébként a Mastiff a Szelí, nyugodt szólati megfelelőjéből származik. Hogyan került ide? Őszintén megmondom, felelt a A korábbi tulajdonosainak váratlanul gyerekük született. Féltek, hogy a kutyának talán nem fog tetszeni, és nem akarták megkockáztatni, hogy esetleg rátámadjon. Tudja, ez a fajta szeret kisebb zsákmányra vadászni. Nyisza ki a ketrecet, mondta Bó, lássuk ki tudunk eljönni egymással. Hadd hozzam először a folytónyakörvet, kérte egy kis türelmet. Tett, és rögtön vissza is sietett az épületbe. Bó magára maradva lehajolt, és kinyitotta a rács alján lévő etetéshez használt kis ajtót. Kutya felállt a ketrec végében, odament hozzá, megszagolta a kezét, és Tétován csóválni kezdte a farkát. Bó a zsebébe nyúlt újabb fekete korongot vett elő, és hüvelyik és mutatója közé fogva az állat nyaka alá szorította. A kutya abban a pillanatban folytottan vinyogot, hátralépett, majd a fejét enyhén oldalra hajtva kérdőn nézett rá. A közeledő tedet meglátva Bó sietve elrakta a diszkoszra emlékeztető korongot. Vinyogot? kérdezte Bó mellé lépve a gondok. kicsit durván vakartam meg. Ted kinyitotta a ketrec ajtaját, és ettől a kutya elbizonytalanodott. Tétován nézett hol az egyikükre, hol a másikukra. Jelen nagyfiú, piszkatta ted, amilyen hatalmas vagy igazán lehetnél határozottabb is. Mi a neve? Király, egészen pontosan Arthur király, de ez azért már enyhe El tudja képzelni, mint rákia, kiabál valaki, hogy Arthur király kifelé? A király is nagyon jó név, értett egyet a gonnokkal. Bú. Te rácsatolta a királyra belülről szegecsekkel borított nyakörvet, és a póráznál fogva kivezette a kutyát a ketrecből. Bó rögtön odahajolt hozzá, hogy megsimogassa, de az állat félve hátrálni kezdett. Ugyan már király szólt ráted, végre itt a nagy lehetőség. Viselkedj szépen, és ne el. Semmi gond, mondta Bó, tetszik, azt hiszem tökéletesen megfelel nekem. Értsem úgy, hogy elviszi? Igen, Bó átvette a gondoktól a porázt, majd lehajolt, hogy megveregesse az állatnyakát. Király lassan felemelte a farkát, és lelkesen csóválni kezdte. Nem sok időnk van, figyelmeztette Pítet Keszi. A kórház folyosóján jártak éppen, és a hallgatói betegszoba felé tartottak. Akadt egy lyukasorám, de a következőre feltétlenül vissza kell érnem. Egy perc az egész nyugtatta meg a fiú, remélem nem késtünk el, és még mindent úgy találunk, ahogy volt. Közben megtalálták a szobától ahol korábban bófekütt, de nem tudtak rögtön bemenni, mert két szállítómunkás éppen a formátlan ágyat cipelte ki. Nézd meg a fejrészt, mondta Kesszinek Pit. Különös, mintha megolvat és megcsavarodott volna. Végre szabaddá vált előttük az út és bemehettek. Odabent újabb, a meghatározhatatlan eredetű pusztítást helyrehozó munkásokat találtak. Egyikük éppen az ablakot üvegezte újra. Van fogalma bárkinek is arról, hogy mi történt? kérdezte Kessi. Nincs, válaszolta Pitt. A boncolás után sugárzásról beszéltek ugyan egy darabig, de hiába ellenőrizték a szobát és az egész környéket, nem találtak semmit. Gondolod, van ennek valami köze viselkedéséhez? Pontosan ezért akartam, hogy te is lássd. Magyarázatom nincs a dologra, de miután szóltál, hogy szokatlan dolgokat művel törni kezdtem a fejemet. Végül is ugyanabban a szobában feküdt közvetlenül azelőtt, hogy mindez bekövetkezett. Furcsa. Keszi a falra erősített, megtekeredett tévétartó karhoz lépett. Az erős vasrúd legalább olyan bizarr látvány nyújtott, mint az ágyfeje. A lány éppen vissza akart lépni Pitthez, amikor a tekintete az ablakot üvegező munkáséval találkozott. A férfi egy pillanatra rámerett aztán kiesen legeltette a szemét a testén, ahogyan az előző este Mr. Partridge. Keszi Pitthez sietett, és segékkérőn megbarkolta a úját. Fiatalember éppen a fali órát nézegette, mert feltűnt neki, hogy a mutatók különös módon hiányoznak. Menjünk hit, nem mondta a lány, és az ajtó zíramodott. modott. Mit rögtön követte, de csak a folyosón ért a nyomába. Hé, lassíts már egy kicsit, szólt rá csodálkozva. Keszi visszafogta a lépteit. Láttad, hogyan nézett rám az a pasas, aki az ablakot csinálta? kérdezte izgatottan. Nem. Miért? Mit csinált? Ugyanúgy bámult, mint pártriccs tegnap este. Mi történhetett velük? Úgy viselkednek, mintha éretlen kamaszok volnának. Ha jól tudom, éppen az építőmunkások azok, akik az összes csinos nő után megfordulnak, próbált vitatkozni a lányalpít. Ez több volt, mint szokásos füttyentés, vagy hébébi hey stílusú leszólítás, válaszolta mint mintha a tekintetével megerőszakolt volna. Nem tudom ezt érthetően elmagyarázni, de egy nő rögtön tudná, mire gondolok. Nagyon kellemetlen volt, sőt, kifejezetten ijesztő. Akarod, hogy visszamenjek, és számon kérjem? kezi pillantása önmagáért beszélt. Ne hülyéskedj, mondta rossz Visszatértek a sürgősségi osztályra. Hát azt hiszem, ideje visszamennem, búcsúzott Keszi. Köszönöm, hogy ide hívtál, bár attól a szobától csöppet sem lettem vidámabb. Fogalmam sincs, mit gondoljak erről az egészről. Mondok valamit. Ma lesz a szokásos kosár bóval, megkérdezem tőle, mi történt. Nem említsd, amit a szexről mondtam, kérte a fiatalembert keszi. Persze, hogy nem, egyezett belergtöm pít. A tegnapi lúgásotokkal fogom kezdeni, aztán rátérek az esti sétára, amikor tényleg furán viselkedett. Nehéz megfogalmazni, hogy miért, de valóban másként viselkedett, mint szokott. Elmondod majd, mit válaszolt? kérdezte Cassie. Feltétlenül. A rendőrség ügyeleti szobájában mindig nagy volt a felfordulást, különösen déltájt. Jesse Kemper ugyan megszokta már a nyüzsgést és könnyedén függetleníteni tudta magát tőle. Az asztal a terem hátsó végében volt, főnök szobájának üvegfala előtt. Jesse éppen a doktor Kertis Lamprétól adott és a boncolás előzetes eredményeit összegző jelentést olvasta, és látszott az arcán, hogy csöpet sem tetszik neki. A doki változatlanul ragaszkodik a halálos sugárdózis elméletéhez, kiáltotta Oda Vince-nek, aki éppen a kávéfőzőgépnél állt. Vince naponta átlagosan 15 csésze feketét ivott. Szóltál neki, hogy sugárzásnak a nyomát sem találták a helyszínen? kérdezte. Persze, hogy szóltam, válaszolta elégedetlenül Jessi. Az asztalra hajtotta az egyoldalas jelentést fölvette a Charlie Arnoldnak az átjukasztott kezét is tisztán láthatóan ábrázoló fényképét, és a feje bubját, ahol a legritkább volt a haja, vakargathat tanulmányozni kezdte. Legkülönösebb dolog volt, amit valaha is látott életében. Vince is megállt mellette, és idegesítő zaj csapva kavargatni kezdte a kávéját. Tartok tőle, hogy rohadtul nehéz eset lesz, jegyezte meg panaszos hangon a hadnagy. Állandóan annak a szobának a képe van előttem, és azon töröm a fejem, hogy mi okozhatta azt a pusztítást. A doktornő nem szólt még, hogy mire jutottak a tojásfejek, akiket áthívott az egyetemről, kérdezte Vince. De igen, felhívott és közölte, hogy egyiküknek sem volt egyetlen épkézlábötlet sem. Az egyik fizikusnak azért sikerült rájönnie, hogy a szobában az összes fémtárgy mágnesessé vált. És az mit jelent? Számomra semmit vallotta be Jesse. Felhívtam Lampridokit és közöltem vele. Azt válaszolt, hogy villámláskor gyakran előfordul az ilyesmi. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a villámlásról aznap szó sem volt. Az íróasztalon csörögni kezdett a telefon, Jesse azonban tudomás sem vett róla, így végül víznek kellett fölvennie. A hat nagy ide-oda himbálta magát a forgószékén, és közben a válla fölött lazán hátrahajtotta Charlie fényképét. volt, hogy éppen háttal volt neki az íróasztalán landolt, a többi szana heverő holmi között. Jesse nagyon el volt keseredve, még mindig nem tudta bűncselekménnyel vagy valamilyen ritka, különös természeti jelenséggel áll szemben. Igazából oda se figyelve hallotta, hogy Vince többször is mond valakinek, majd befejezi a beszélgetést. Rendben, megmondom neki, köz hogy hívott Doki. Mielőtt megfordult volna a Jesse tekintete két, egyeruhás, a főnök irodájából kilépő rendőrön akadt meg. Elsősorban az keltette fel a figyelmét, hogy mindkettő borzalmasan nézett ki, kis hián ugyanolyan sápattak voltak, mint Charlie Arnold azon az elhajtott fényképen. Erősen köhögtek, és közben vadul az órúkat fújták. Jesse bár nem szívesen vallotta, beszületett híponder volt, s felháborított, hogy akadnak olyanok, akik képesek ilyen állapotban nyilvános helyekre menni, és terjeszteni a vírusaikat, bacilusaikat. Ha rajta mulott volna, a rendőrség épületének a közelébe sem engedi ezt a kettőt. A főnök szobájából kihaladszó folytott nyögés mondta el végül a két rendőről a figyelmét. Az üvegfalon át látta, hogy a kapitány fájdalmas arccal a szájába kapja, és szopogatni kezdő az egyik ujját. A másik kezében apró, kereknek tűnő fekete tárgyat tartott óvatosan. Hajlandó vagy végre rám figyelni, hallotta a háta mögül Vince ingerült sürgető hangját. Jesse rögtön megpördült a székkel. Ne haragudj, mit is mondtál? Az, hogy Lapri Doki telefonált, válaszolta Vince, újabb komplikáció adódott. Charlie Arnold holtteste eltűnt. Ne hülyeskedj, eszemben sincs. Doki visszament, mert a csontvelőből is mintát akart venni, de hiába nyitotta ki a hűtőt, Charlie Arnold hullája nem volt benne. Jóságos Isten kiáltotta a jazz, és rögtön felállt, azt hiszem jobb, ha rögtön oda megyünk. Kezd veszettül idegesítővé válni ez az eset. Pics sportöltözéket vett, és a bicikliére pattanva elkerekezett a kollégium a pályára. Búval együtt rendszeres részvevői voltak az egyetemi háromfős csapatoknak rendezett mini kosárlabda bajnokságnak. Élvezték a testmozgást, és azt, hogy a dolognak tétje is van, hiszen a legjobbak közül kerültek ki az egyetemek közötti bajnokságban részvevő csapattagjai. Szokás szerint Pete korában érkezett a többieknél, hogy a mérkőzés előtt gyakorolhassa még a kosára dobást. Valamiért neki az átlagosnál hosszabb ideig tartott a bemelegítés. Ugyancsak meglepődött hát, amikor a pályán találta bót. Bó már be volt öltözve a játékhoz, de oldalt a kerítésen kívül, és elmélyűvel beszélgetett két férfival és egy nővel. Ami igazán meglepő volt, mindhárman késő harmincasnak tűntek, és szolid öltönt, illetve kosztümöt viseltek. Az egyik férfi kezében még elegáns bőraktatáska is volt. Pitt labdát vett elő, és a kosára kezdett dobálni. Lehet, hogy Bó észrevette, de nem szólt hozzá, még csak oda sem fordult. Néhány perc múlva még valami megragadta Pitt figyelmét. A négyes csoportból egyedül a barátja beszélt. Többiek csupán hallgatták, legfeljebb egyetértük sők jeleként időnként némán bólogattak. A mérkőzés többi résztvevője is szállingózni kezdett, köztük Toni Ciccione csapatuk harmadik tagja. Csak miután mindenki megjött, az ellenfél is, és elkezdte a bemelegítést, fejezte be Bó a három idegennel folytatott beszélgetést, és csatlakozott Píthez, aki éppen izomnyújtó gyakorlatokat végzett. Hé, de jó, hogy itt vagy, szólt vidáman a barátjához, Bó. Az ügyeleti maratonid után féltem, hogy nem jössz. Pitt kiegyenesedett, és ugyanazzal a lendülettel a labdát is felkapta. Ahogy tegnap előtt kinéztél, az a meglepő, hogy játszani tuszt felelte. Már el is felejtettem, mondta nevetve Bú, remekül érzem magam. Soha nem voltam jobb formában. Megláss, lemossuk a pályáról ezeket a buzeránsokat. Az ellenfél háromfős csapat a másik palánknál dobált, Tony pedig magasszáru sportcipőjét fűzte be éppen. A helyetben visszafognám magam kicsit, mondta Pít, a személybesítő naptól erősen hunyorogva. Látod azt a gatyás izom kolosztust? Rokkónak hívják Elkapdossa a rádobott labdákat, amit meg lepasszolnak neki, az többnyire bezsákolja. Semmi gond, válaszolta a Bó, kikapta pit kezéből a labdát és lendületből a kosára küldte. Sziszegő hangot hallatva suhant át a hálón, jelezve, hogy hozzá sem ért a pereméhez. Pitt elcsodálkozott a remek találaton, hiszen több mint tíz méterre álltak a palánktól. Nekünk ráadásul még szurkolnak is, mondta Bó, és begörbített hüvelyik és mutatóját visszintesen a szájába véve jókorát fütykentett. Körülbelül 30 méternére hatalmas, világos barna kutya kapta fel a fejét az árnyékban, s néhány lassú lépést tett feléjük. Pályaszélén szélén le újból, és busa fejét mellső lábaira hajtotta. Bó oda ment hozzá, és megveregette a fejét, mire az ijesztő szerindek megcsóváltak is sé a farkát. Kinek a kutyája? kérdezte Pitt, Ha egyáltalán kutyának lehet nevezni, a mérete inkább egy pónié. Az enyém, válaszolta Bó, királynak hívják. A te kutyád? ámudozott Pitt. Igen, kedvem támadt egy kutyához, úgyhogy délelőtt elmentem a menhelyre és kiválasztottam. Olyan volt, mintha éppen rám várt volna. Egy hete még azt mondtad, hogy helytelen városban nagy kutyát tartani. Meggondoltam magam. Miért? Megláttam, rögtön rájöttem, hogy ő az, aki nekem kell. Keszi tud róla? Még nem, válaszolta bó lelkesen vakargatva király fületövét. Gondolod, hogy meg fog lepődni? Az a legenyhébb kifejezés felelte, tekintetét az ég felé emelve plán egy ekkora dögtől. Mondd, nincs edek valami baja, nem beteg? Levertnek látszik, és a szeme is vörösek. Szoknia kell még az új környezetet, mondta Bó. délelőtt még ketrecben volt szegény, csak pár órája hoztam el. Nyáladzik is, állapította meg Pete. Utána néztél, hogy nem veszette? Hát persze, biztos vagyok benne, hogy nem. Bó két tenyerébe fogta a kutya hatalmas fejét. Szedd össze magadat, király, légy egy kicsit vidámabb, szükségünk lesz rá, hogy rukkolj nekünk. Fölegyenesedett, de tekintete még mindig frissen szerzett társára szegeződött. Lehet, hogy kicsit rossz kedvű, de azért jó kiállás a kutya, nem? Azt hiszem, válaszolta különösebb lelkesedés nélkül, Pitt. Figyelj rám, Kutyát vállalni, pláne ekkorát komoly elhatározás, és tőled már amennyire ismerlek, elég meglepő is. Őszintén szólva, az utóbbi időben elég sok furcsa dolgot művez. Nyugtalanít a dolog, és szeretnék beszélni veled. Miről? Rólad. Arról, ahogy viselkedsz és hogy kihagysz előadásokat. Úgy tűnik, mint az influenzádóta, pitt nem tudta befejezni a mondatot, mert Rokko lépett mögé, barátságosan hátba csapta, és ettől kis hiány óra bukott. Akartok játszani tök fejek, vagy csak a szátokat jártatjátok? kérdezte az ellenfél erőssége széles vigyorral. Pul és Dáv alig várja már, na meg én is, hogy kinyugasszunk titeket. Mérkőzés elkezdődött, és ahogy Pitt előre sejtette, bulldozer taktikájával Rokko határozta meg a játékot. Szerencsétlenségére őt választotta közvetlen ellenfelé ül, és így neki jutott a feladat, hogy megpróbálja blokkolni. Valánszó Rokó megkapta a labdát, ügyelt rá, hogy teljes erővel Pitnek vágódjon, mielőtt a kosára törvenek ilendült volna. A játék közepet álljon, amikor Rokkajer már jócskán vezettek, Pit egy nyilvánvalóan durva lökés után kifáradt és büntető dobást követelt. Micsoda! támadt neki ugyanolyan dühösen Rokó, és olyan erővel vágta a labdát, hogy az legalább három méterre felpattant. Szándékos lökést reklamázt, te szarházi, szó sem lehet róla. Nálunk a labda, ilyen hülyességeknek nem dőlünk be. Szándékosan lögtél fel, tartott ki a véleménye mellett, pít. Másodszor csináltad már ezt az ócskatrükköt. Rokó elé ugrott és ököllemmel bevágta. pít. váratlanul érte az ütés, néhány lépéssel hátréttántorodott. Olcsó trükk, vicsorgott Rokó. Dumáni könnyű, de lássuk, meg is tudod-e védeni az igazadat. Gyerünk! Hogy ne panaszkodhass, még arra is hajlandó vagyok, hogy az oldalamhoz szorítsam a kezem. Péteknek több esze volt sem, hogy ökölharcba bocsátkozza a rokóval. Mások megpróbálták már, és kivétel nélkül mindenki vagy törött foggal, vagy sötét monoklival a szemek körül végezte. Elnézést, szólt közbe udvari a sambó, és a kettőjük közé lépett. Nem hiszem, hogy ilyesmi érdemes volna összeveszni. Ajánlok valamit. Labda feldobás lesz, de utána párt cserélünk. Azt hiszem jobb lesz, ha én próbálok megblokkolni, rokó, te meg engem. Rokko gúnyosan fölnevetett, és lekicsinlően tetőtől talpig végigmerte Bót. Bár nagyjából egyforma magasak voltak, valamivel 180 centi fölött, ő legalább 7 kilóval többet nyomhatott. – Ugye nem bánod? – kérdezte Peter Bó. – Én? Eszemben sincs. A vitát ezzel lezárva folytatták a játékot. Rokko keskeny száját ádázvigyorba merevítve várta, hogy újból megkapja a labdát, és miután ez megtörtént, vastag combját támadóan magasra kapkodva egyből Bó felé ramodott vele. Bónak különösen pontos időzítéssel abban a pillanatban sikerült ellépni előle, amikor az ütközésnek már be kellett volna következnie. Az eredmény egyszerűen komikus volt. Számítva rá, hogy egymásnak fognak ütközni, Rokko Jócskán előre tolta a felső testét, és miután nem volt aki megtartsa, a lendülettől hatalmas puffanással elnyúlt a salakom. Mindenkinek, még Pítnek is összerándult az arca a szörnyűködéstől, látva a hatalmas esést. Rokko csúnyán összehorzsolta magát, vérző sebeibe salakszemtség tapadtak. Bor rögtön ott termet mellette, és segítőkészen nyújtotta neki a kezét. Sajnálom, Rokkó mondta, hadd segítselek föl. Rokó vérben forgó szemekkel nézett rá, és a kinyújtott kezét figyelmen kívül hagyva egyedül tápászkodott fel. Ájjj, áj! jajdult fel együttérzembú, elég csúnyán összetörted magad. Jobb volna, ha lefújnánk a mérkőzést, hogy memels a rendelőbe kitisztítatni a sebeidet. Egy frászt, csarkodott rokó. Adjátok azt a labdát, befejezzük a meccset. Ahogy akarod, válaszolta töretlen nyugalommal Bó, a labda azonban nálunk van. Elveszítetted, amikor bukfencezni támad kedved. Pit nem szólt közbe, de növekvő aggodalommal hallgatta a szóváltást. Úgy tűnik, ki, Bó, egyszerűen nincs tisztában azzal, milyen állati módon tud viselkedni Rokó, ha feldűítik, és szándékosan ingerli. Egyre jobban aggódott, hogy a délután csúnyán fog véget érni. Miután a játékot folytatták, Roko továbbra is durva támadó taktikáját próbálta alkalmazni, de Bónak az utolsó pillanatban mindig sikerült kitérni az útjából. Rokó többször is elesett még, ez feldűjítette, és minél mérgesebb lett, Bó annál könnyebben kicselezte. Aztán egyik pillanatról a másikra Bó szinte Úgy tűnt, bármit csinál is Roko, hogy semlegesítse, akkor dob kosarat, amikor csak akar. A végén még ahhoz is volt mersz, hogy villámsebesen megpörgesse, és értetlen arccal maga mögött hagyja, mire ellenfele felúcsodott a meglepetésből, már be is dobta a mérkőzés megnyerését jelentő utolsó kosarat. Rokó csak földbe gyökerezett lábbal a dűtől paprika vörösen állt. Kösz, hogy engedtetek bennünket nyerni, mondta könnyedén Bó, s hozzálépve a kezét nyújtotta, de Roko nem fogadta el, hátat fordított neki, és dúlva-fulva a után vonult a szélére törölközni. Bó, Pitt és Tony is odament, ahol király feküdt nyugodtan, a fejét lehajtva a füvön. Kutya ez egyáltalán lehetséges, még letargiusabbnak tűnt, mint a játék előtt. Ugye megmondtam, hogy király segíteni fog, kérdezte Bó. Toni felbontott pár üdítőt, Pitt pedig hálásan elvett egyet, és bár még erősen zihált az erőködéstől, villám gyorsan lehajtotta. Míg el sem vette a szájától az üveget, Toni már nyújtotta is neki a következőt. Pit éppen hozzálátott volna, amikor észrevette, hogy Bó néhány a kosárpályától nem messze futó, szűk viselő, csinos lányt figyel. Remek lábuk van, állapította meg szemmel látható élvezettel. Pitnek csak ekkor tűnt föl, hogy Bó csöppet sem liheg, nem úgy, mint Tony és ő. Sőt, mintha nem is izzadt volna, és egyetlen kortyot sem ivott. Bó a szemes arkából elkapva barátja tolálkozó pillantását, mi a baj? kérdezte. Hogyhogy hogy nem kapkodod a levegőt? kérdezte tőle Pit. Csak lazsáltam a pályán, hagytam, hogy ti a nehézét. – Ajaj! – szólalt meg a hátuk mögül figyelmeztető hangon Toni. – Mindjárt itt egy sörmenpáncélos. Bó és Pit rögtön megfordult, és látták, amint a pályán keresztül Rokkó csörtet feléjük. – Ne ingerel tovább! – sugta oda barátjának Pit. – Kicsoda! – Én! – kérdezte ártatlanul Bó. – Visszavágót akarunk, dörrent rájuk, dőhösen Rokkó mihest odaért hozzájuk. – Nekem már elég volt, teljesen kikészültem! – válaszolta Pit. – Én is! – csatlakozott hozzá Toni. Hát akkor azt hiszem ennyi, mondta Mosőög, nem volna tisztességes a hármotok ellen kellene játszanom. Rokó úgy nézett rá, mintha belecsépett volna. Túl nagy a szád, faszfej. Nem azt mondtam, hogy nyernék, felelt a sértést figyelmünk kívül, hagyvabó, bár valószínűleg szoros lenne az eredmény. Különösen annak alapján, hogy a végén játszottatok. Nagyon ki akarod húzni a gyufát, kérdezte vigyorogva Rokó. Szeretném, ha nem kiabálnál, válaszolta neki Bú. A kutyám mellette dalszik, és nehezen viseli el a zajt. Nem tesz jót neki ez az időjárás. Rokkó királyra nézett, aztán vissza Bóra. Teszek rá, hogy mit érez ez a szarzsák, vágta oda dühösen. Várt csak egy kicsit, szólt rá Bó, és különösebb sietség nélkül felkelt a fűből. Talán nem hallottam jól. Biztos, hogy szarzsáknak nevezted a kutyámat? Igen, nem tetszik? Bó kezem mindenkit elképesztő sebességgel lendült előre és megmarkolta Rokkó torkát. Rokko is résen volt azonban, ökölbe rántotta a kezét, és hatalmas balhorgot indított. Bó észlelte a közeledő ütés, de egyszerűen nem vett róla a tudomást. Rokko ökl az arcán csattant, közvetlenül a jobb füle előtt, és olyan erős volt a hangja, hogy Pitt már ettől is összerándult. Rokko kezén igencsak fájtak a bütykök az óriási csapástól, ami pontosan célba talált, ám Bó arc kifejezésén csöppet sem változtatott. Mintha nem is érezte volna. Rokot mélységesen megdöbbentette, hogy az, amit eddig legbiztosabb fegyverének vélt, ezúttal hatástalan maradt. Bárkivel akadt is össze addig, senki nem számított még rá, hogy rögtön a küzdelem legelső pillanatában hatalmas, letaglózó erejű balhorgot fog kapni. Taktika eddig mindig bevált, és az ütés többnyire a harc végét jelentette. Bónál azonban egészen más volt a helyzet. Az ütés mindössze annyi változást idézett elő rajta, hogy a pupillái kitágultak, sőt, mintha furcsán félneni is kezdtek volna. Ennél is nagyobb problémát okozott azonban Rokkónak, hogy nem kapott levegőt, és mivel a mérkőzés már amúgy is kifárasztotta, ez az állapot kezdett gyorsan kritikussá válni. Az arca kivörösödött, a szemei egyre jobban kigúvattak. Megpróbált ugyan szabadulni Bó szorításából, de hasztalan. Úgy érezte, mintha acélfogó szorította volna a torkát. Ne haragudj, szólt rá nyugodtan Bó, azt hiszem tartozol egy bocsánatkéréssel a kutyámnak. Rokó két kézzel próbálta lefejteni a nyakáról bóújjait, de a vasmarok szorítása szem sem enyhült. Megbizonyosodott róla, hogy nem boldogul, mondani akart valamit, de értelmes szavak helyett csak elkinzott hörgész szakadt fel belőle. Nem hallottam, szólt rá Bó. Pit pillanatokkal előbb még a barátját féltette, most egyre inkább agodni kezdett Rokkóért, akinek az arca egyre szederjesebbé vált. Nem kap levegőt, szólt közbe. Igazad van. Fogadta el az érvet Bó. Rokko nyakát elengedve a hajába markolt bele, és úgy meghúzta, hogy ellenfele kénytelen volt lábújhegyre emelkedni. Rokko továbbra is az őt vasmarokkal tartó kézután kapkodott, de nem tudta kiszabadítani magát. Várom a bocsánatkérést, közölte vele bú, és az öklét erősebben szorítva még jobban meghúzta a fiatalember haját. Sajnálom, nyögte ki végre nagy nehezen Rokko. Ne nekem mond, hanem a kutyának, felelte nyugodt hangon Bó. Itt már szó sem tudott jutni. Egy pillanatig úgy tűnt számára, mintha Bó a hajánál fogva fölemelte volna a földről Rokkót. Sajnálom, kutya, nyögte rokó. Királynak hívják. Sajnálom, király, hangzott el újból a bocsánatkérés. Bó szétnyitotta a markát, Rokkó pedig a fejéhez kapott. Haja tövén a bőre úgy fájt, mint a tüzes vassal égették volna. A dű, a fájdalom és a szégyen kifejezésének a keverékével oldalgott vissza a csapattársaihoz. Bó lehajolt, és undorodva beletörölte a tenyerét a fűbe. Hú, nem tudom, miféle moslékkal kenni ez a haját, förtelmes. Pitet és Tonit ugyanúgy megdöbbentették a történtek, mint Rokkó csapattársait, és a csodálkozástól elnyújt szájjal bámulták a barátjukat. Boa aztán figyelt fel csak az arckifejezésükre, miután már kézbe vette királypórázát. Mi van veletek? kérdezte. Hogy csináltad? kérdezett vissza álmélkodva Pit. Mire gondolsz? Hogy tudtál ilyen könnyen elbánni Rokkóval? Boa mutatójával megkopogtatta a halántékát. Ésszel felelte. Rokkó csak az izmait használja. Nem mondom, az is hasznos, de bármilyen kemény is, nem mérkőzhet az intelligenciával. Ezért is uralják ezt a bolygót az emberek. A természetes kiválasztódás szempontjából semmi sem jöhet még a közelébe sem az intelligenciának. Boa fűn át a könyvtár épülete felé nézett, és az előbbi eszmefuttatást abba hagyva odaszólt nekik. Úgy látom, itt kell hagyalak benneteket, srácok. Pitt követte barátja tekintetét, és úgy száz méternyire tőlük a mérkőzés előtti látottakhoz hasonlóan szolid külsejű, emberekből álló csoportot látott közeledni. Ezek már hatan voltak. Négy férfi, két nő, és mindegyiküknek aktatáska volt a kezében. Bú visszafordult a barátaihoz. Remek meccs volt, srácok, mondta, és elégedetten mindkét kezével a győzelem jelét mutatta. Aztán odaszólt Pittnek. A beszélgetésre, amit javasoltál, majd máskor kerítünk sort. A poráz ennyi rándításának engedve király vonakodva felállt, és a gazdája nyomában ő is elindult a közeledők felé. Pittonira pillantott, az pedig vállatvont. Nem gondoltam volna, hogy Bó ilyen erős, mondta. Hogy a fenébe tűnhetett el egy hulla? kérdezte Jesse dr. Curtis láprítól. Úgy értem, előfordult már ilyesmi korábban is. Jesse és Vince az őrszobáról sietett a hullaházba, és éppen az üres, korábban Charlie Arnold holttestét tartalmazó hűtőkamra nyitott ajtaj előtt álltak. Sajnos igen, vallotta be Dr. Lápré, nem túl gyakran, hála istennek, de azért megtörtént. Utoljára valamivel több, mint egy éve. Fiatal öngyilkos nő este tűnt el. Megtalálták később? kérdezte Jesszi. Nem. Jelentették nálunk az esetet? Hogy őszinte legyek, nem tudom, felelte Doktor Lápré. Az egészségügyi tanácsoshoz került az ügy, és ő tárgyalta meg a rendőrséget felügyelő városi tanácsossal. Kellemetlen ügy volt, senki nem akarta nagy dobra verni. Most mit csinált? Faggatta tovább az nyomozó. Ugyanazt, amit akkor. Értesítettem a városi főkorboncnokot, ő pedig az egészségügyi tanácsost. Mielőtt lép valamit az ember jobb, ha tájékoztatja a főnökeit. Végén még kiderülhet, hogy jobban tettem volna, hanem nem is szólok magának. Értem, köszönöm, hogy szólt. Van ötlete arra vonatkozóan, hogy miért lophatták el a holtestet? estet? Korboncnok vagyok, tudom, hogy a világ tele van fura alakokkal, válaszolta Dr. Lápri, Akadnak közöttük olyanok is, akik vonzódnak a hullákhoz. Gondolja, hogy ez lehet a magyarázat? kérdezte Jesse. Fogalmam sincs róla. Nyugtalanít bennünket a dolog. Az, hogy a holttest eltűnt, növeli a valószínűségét annak, hogy mégiscsak bűncselekmény történt. Mintha az illető, aki megölt azt a szerencsétlent, el akarna tüntetni minden nyomot, egészítette ki a szavait Vince. Értem, bolintott dr. Lapri. A bibi csak ott van, hogy mire elvitték a hullát, én addigra lényegében végeztem a vizsgálattal. Igen, de mégis akart még mintákat venni. Ez igaz. Kíváncsi lettem volna még a csontvelőre, bár biztos vagyok benne, hogy az is csak a halálos sugárdózisra vonatkozó elképzelésemet erősítette volna meg. Ha a holtestet azért vitték el, mert nem akarták, hogy levegye tőle ezt az utolsó mintát, akkor az itteniek közül valakinek kellett elkövetni a dolgot. Csak ők tudhatták, mi a szándéka, állapította meg Jesse. Mi is gondoltunk már erre. Éppen ott tartunk, hogy ellenőrzünk mindenkit, aki hozzáférhetett a holtesthez, válaszolta az orvos. Micsoda hülye Sóhajtott fel elégedetlenül a nyomozó. Egyre vonzóbbnak tűnik a nyugdíjba vonulás gondolata. Ugye értesít bennünket, ha bármit kiderítenek, kérdezte a korboncnokot Vince. Természetesen. Jonathan becsukta és kújtra is zárta a sportortőzőbeli szekrényének az ajtaját. Erre a fél évre utolsó óraként kapta a tornát, és ezt nagyon nem szerette. Sokkal jobban esett volna valamikor a nap közepe táján felüdülésékként az elméleti tárgyak között. Az kilépve indult a sportpályák felé, és már messziről látta, hogy a zászlórut körül elég nagy csoportosulást támadt. Közelebb érve a lelkes kiáltásokat is hallotta, majd arra is rájött, hogy kinek szólnak. Egy kilencedik osztályos, aki csak látásból ismert, kapaszkodott felfelé éppen a sima rúdon, megpróbálva eljutni a tetejig. A fiú Jason hallbrooknak hívták, és Jonathan azért tudott róla, mert az alsó bévesek kosárlabda csapatába játszott. Mi a fene folyik itt? kérdezte Jonathan az egyik, a többiektől kisé elkülönölve álló osztálytársát jeff Ricky ritzky és haverjai találtak maguknak egy kilencedikest, akit megszivathatnak, válaszolt Jeff. A srácnak meg kell érinteni a rúd tetején a sast, különben nem veszik be a bandába. Jonathan, hogy védekezzen a délutáni nap ellen, tenyerével ernyőt formált a szem elé, és úgy nézett a rúd csúcsa felé. Piszok magas ez a pózna állapította meg. 15-20 méter is lehet, vagy még több. A tetejére ráadásul jó csúszós tette hozzá Jeff, örülök, hogy nem nekem kell felmásznom rá. Jonathan körülnézett és meglepődött, hogy egyetlen tanár sincs, aki leállíthatná az egész hülyeséget. Aztán észrevette Casszi vintrópót, amint kilépett az iskola északi szárnyának a kapuján, és meglátva a rudnál összeverődött tömeget arra indult. Itt jön az a szexis gyakorló tanár, mondta Jonathan, és a vállával meg is bögte Jeffet. Keszi szokásos, egyszerű pamutruháját viselte, és ahogy a nap átsütött a vékony anyagon, a fiúk tisztán láthatták az alakját, sőt oldalt magasra felkanyarított tangaszerű bugyjának a körvonalait is. A minden itt, mondta elismerően Jeff, de jó bőr! A fiúk látták, amint Keszi átfurakodott a tömegen, a zászlótartó rút tövéhez ment, és könyveit a földre dobva, tölcsént formált a kezéből, hogy felkiabáljon Jasonnek, hogy jöjjön le azonnal. Körülötte állók a közbeavatkozástól felháborodva piszegni kezdtek, s morogtak is, hogy ne avatkozzon bele a dologba. Jason a Ruth háromnegyedét megmászta már, de szemmel láthatóan elbizonytalanodott. Pózna enyhén kilengett a súlyától, és magasabbnak is tűn, mint ami erre eredetileg számított. Keszi körülnézett, a tanulók fala pedig szorosabban zárult körülötte. jelenlévők többsége felsőbéves volt, s jóval magasabb, erősebb nála. Egy pillanatra még az a gondolat is átfutott az agyán, hogy naponta hallani a diákoknak Egyesült Államok szerte a tanáraik ellen elkövetett támadásairól. Újból a rút tetejére pillantott, ahol át onnan tisztán lehetett látni, milyen veszélyesség kezd válni a póznak ilengése. Nem hallottad? Kiabálta újból a mászónak, nem törödve a körülötte állók elégedetlenségével. Dűrös volt, mérgében még a kezét is csípőre rakta. Azonnal, gyere le! Érezve, hogy valaki megfogta a karját, keszi megpördült, és az alvatagon mosolygó mister Ed partridge találta magát szemközt. Elbűvőlen néz ki, ma Miss Vintrop, mondta csöpögő hangon az igazgató. Kessy lefejtette a karjáról Partridge kezét. Egy diák van odafönn, mutatott a rút tetejére. Láttam, válaszolta az igazgató, halkan fölnevetett, és a fejét kisé oldalra hajtva a vállalkozását már megbánó rémült fiúra nézett. Azt hiszem, sikerülni fog neki. Nem hiszem, hogy éppen ilyesmire kellene bátorítani a tanulókat, mondta önmaga számára is meglépő eréjel keszi. Miért ne? kérdezte Partridge, majd ő is töltsét formát a kezéből és felkiabált Jasonnek. Gyerünk, fiú, ne hagyd abba, már majdnem a végén vagy. Jason a lúd tetejére pillantott, és látta, hogy még vagy hat métert kell megtennie. Halva alulról a tömegbíztatását tovább kapaszkodott, bár egyre nehezebben mennek neki, mert a tenyere izzadt és csúszósá vált. Hiába igyekezett, minden újabb húzózkodásnál visszacsúszott a legyőrtár feléig. Mr. Partridge kezdte újból felháborodottan keszi, Ez nyugalom, Miss Fintrop, vágott közbe az igazgató. Hagynunk kell, hogy a diákjaink megmutassák, mire képesek. Öröm látni, hogy egy olyan korú fiú, mint Jason, mit tud elérni, ha összeszedi magát. Cassie rémülten nézte a jobbra-balra kilengő rudat, és nem ismerte végig gondolni, mi lesz a gyerekkel, ha nem bírja tovább és leesik. Jason azonban nem zuhant le. Az alattálok biztatásából erőt merítve sikerült feljutni a rúd tetejére, megérintette a sast és elkezdte a leereszkedést. Amikor visszatért, Mr. Partridge volt az első, aki gratulált neki. Ügyes voltál, kölyök, mondta, és elismerően vállon is veregette. Nem gondoltam volna, hogy képes leszel rá. Az igazgató megfordult és körbenézett a tömegen. Oké, ideje oszolni, mindenki menjen a dolgára. Keszi nem csatlakozott rögtön a távozókhoz. Zavartan figyelt, amint Mr. Patrick élénk beszélgetésbe merülve az épület központi szárnya felé terel egy csapatdiákot. Felelőtlenségnek érezte, amit az igazgató csinált, és nem is igazán jellemzőnek rámára, már, amennyire ismerte. Azt hiszem, ezek a maga könyvei is szólalt meg mögötte egy hang. Keszi megfordult, és Jonathan Sellers látta, mint felé nyújtotta az érkezésekor ledobott könyveket. Elvette tőle, és megköszönte a segítséget. Nincs mit. Jonathan a távolodó Mr. Partridge után nézett, és mintha csak Cassie gondolatait akarta volna megfogalmazni, kijelentette. Hirtelen nagyon megváltozott. Akár csak a szüleim, szólalt meg mögött egy ismerős hang. Jonathan megfordult, és kendit látta maga előtt, akit korábban észre sem vett a tömegben. Ennyi botladozó nyelven mutatta be Kessinek a lányt, és közben észrevett, hogy Kendi szeme karikás, és az arcáról leri a kialvatlanság. Jól vagy? kérdezte tőle aggódón. Igen, csak nem sokat aludtam az éjjel. Kendi zavartan Kesszire nézett, és látszott rajta, hogy nem szívesen mondana többet egy idegen előtt. Ugyanakkor rettentően szükségét érezte, hogy végre kijönthesse valakinek a szívét. Bajban volt, és egyedüli gyerekként családon belül nem talált társat, akivel megoszthatta volna a gondolatait. Hogyhogy hogy nem aludtál? kérdezte Jonathan. Úgy, hogy a szüleim is rettentő furcsán viselkedtek, válaszolta Kendi. Olyanok, mintha nem is ismerném őket, egészen megváltoztak. Hogy érted azt, hogy megváltoztak? kérdezett közbe Kessi, akinek egyből bóly az eszébe. Mások lettek. Nem is tudom, hogyan magyarázzam meg, egyszerűen mások, mint Mr. Partridge is. Mióta tart ez? Keszi zavart volt, nem értette, mi történt hirtelen az emberekkel. Nem olyan régen, egy-két napja, válaszolta Kendi.